Pista 37. Istoria Culturii și Civilizației de Ovidiu Volumul 1, pagina 408 Estetica Artei Indiene Nu este surprinzător faptul că la primul său contact cu spectacolul artei Indienă privitorul european rămâne eventual dezorientat fără a o înțelege, fără a găsi calea de comunicare cu această artă. Dar această dificultate este înlăturată după ce a aflat care sunt criteriile estetice ale artistului și ale omului indian. Pentru indian, arta a fost dăruită oamenilor de divinitate spre a înveșmânta adevărul, pentru ca în felul acesta oamenii să fie mai ușor atrași de adevăr și să-l iubească. Citesc Arta, deci, nu este un scop în sine, ci un mijloc pus în serviciul sacrei cunoașterii, Și este prea puțin spus că arta reprezintă universul, ea îl reface, realmente îl reconstruiește printr-o analogie. Deci, la baza esteticii stau două principii strâns legate între ele. Unul, recrearea universului este manifestată mai ales în artele plastice, Celălalt, stabilirea unui contact emoțional între individ și legile universului, apare mai mult în muzică, dans și poezie. Închei citatul. R. Artistul indian nu creează opere de artă în sensul pe care îl dăm noi termenului, ci modele spirituale, imagini care trebuie interiorizate prin meditație și a căror acțiune asupra omului nu îl conduce la emoția estetică, ci la un sentiment de împăcare și de săvârșire, punct de pornire către o ascensiune spirituală. După cum filosofia indiană nu are ca motiv principal cunoașterea și interpretarea naturii ca cea greacă încă de la începuturile ei, tot astfel nici arta indiană nu caute să realizeze numai decât asemânarea cu lumea fizică. Conceptul de realism are în India o acceptie diferită de cea pe care i-o dăm noi. Pentru artistul indian, ca și pentru cel chinez, obiectul material pe care îl reproduce obiectul vizibil servește doar pentru a-i comunica privitorului adevărul invizibil, adevărul spiritului. Arta indiană este o artă simbolică și o artă de sugestie. Este fundamental o artă sacră, dar în ordinea sacrului ea nu este o artă idolatră. O imagine a unei zeități nu este un idol sau un fetiș. Nu reprezintă ceva care urmează să fie confundat cu însăși divinitatea, ci imaginea rămâne doar un instrument, un suport material, vizibil, un ajutor oferit omului spre a se putea apropia de zeul pe care îl reprezintă imaginea. Este o cale spre a ajunge mai ușor la divinitate. Arta este un auxiliar al religiei și o slujitoare a teologiei ca atare, ea trebuie să urmeze o serie întreagă de prescripții inderogabile, să respecte canoanele stabilite de tradiția religioasă să se supună indicațiilor teologice ale castei sacerdotale, ceea ce nu înseamnă însă că arta indiană n-ar avea și deschideri spre profan, căci subiectul acestei scene realizate de artisti este religios, e adevărat, are o funcție, o finalitate teologică, trebuie să ilustreze să învețe să convingă despre un adevăr predicat de religie. Dar detaliile scenei sunt atât de adevărate și de precise încât totodată reconstituiesc și un moment din natură, din viața publică sau privată a vremii. Subiectele par în acest caz a fi luate direct din viața cotidiană. Zeitățile reprezentate au în esență un aspect uman. Nicăieri pe lume au fost cioplite în piatră în secolele șase și șapte figuri nude atât de sublime în grația și spiritualizarea lor ca în India și în Cambogia. Totuși, artistul nu ține să copieze natura, să copieze forme anatomice, umane sau animale, corect, deși în opera sa aceste forme sunt exact redate. Din natura, el doar selectează, potrivit unei scheme ideale, lucrează după un prototip mental. Artistul fiind esențialmente și un filozof, deci un om pur și armonios, el creează alături de natură, imitându-i numai elanul organic, setea de viață și de creștere, exprimându-i conținutul organic, circulația tv Vitale, un ritm al formelor și volumelor, ritm care trădează o energie ce circulă pe dinăuntru și care comunică și operei sale o dinamică uluitoare și o mișcare armonioasă. Artistul indian nu ține să creeze opere originale. Individualismul artistului european, originalitatea, inovația sunt ambiții practic necunoscute aici. Expresia personalității artistului nu are pentru indian o valoare artistică. Artistul indian caută să respecte o anumită tradiție în care se simte profund integrat și pe care, din punct de vedere tehnic, manualele canonice ale profesiunii lui îl și obligau să o respecte. Căci el trebuie să reprezinte, dintr-o formă plastică imaginației populare, o idee, un concept, un concept care, în esență, se referă la forța, frumusețea și perfecțiunea divinității respective. Ca atare, el va practica o artă figurativă nu perfectă, adevărată din punct de vedere anatomic. Va suprima anumite detalii, oase, vine, articulații, încheieturi, glesne, pentru a le sugera prin linii pure, prin curbe frumoase, fapt ce duce la o mare simplitate a formelor și a contururilor. Nu face o artă realistă, ci o artă simbolică și o artă de sugestie. În funcție de acest criteriu, Brahma va fi înpățișat de artist ca având patru tipuri, iar vișnu patru brațe. În plan simbolic, anomalia anatomică va servi perfect pentru a sugera o idee, un concept, un atribut al zeului Gesturile personajelor divine, precis și riguros codificate de tradiție, pot să ni se pară nefirești, dar tocmai pentru că sunt gesturi ale zeilor, deci ale unor ființe nefirești în afara firii, el trebuie să fie diferite, să fie opuse firescului, deci realului. Această concepție privind reprezentarea divinității până la urmă l-a împins pe artistul indian în mod inconștient să adopte o asemenea anatomie abstractă și în reprezentarea personajelor umane. Și de asemenea, formele opulente ale trupurilor feminine cu sânii generoși și șolduri planturoase vor fi receptate de privitorul indian și tot astfel se cer a fi interpretate și de privitorul european ca un simbol al forței generatoare a naturii și ca un simbol al maternității reale sau potențiale. De asemenea, frecventele simboluri falice sau tot atât de frecvente scene erotice de o senzualitate aprinsă cu arome grele de lascivitate, toate acestea sunt asociate în subconștient de indian cu anumite sensuri magice și încărcate cu semnificații mistice. Artistul indian nu cunoștea perspectiva, apoi proporțiile plastice ale figurilor reprezentate, umane sau animale, nu corespund proporțiilor naturale ale modelelor sale. Adeseori dimensiunea corpului uman este mult mai mare decât a cea corpului unui elefant. Eroarea provine în parte din ignorarea perspectivei, dar mai ales din această viziune picturală este cerută fie de un sens simbolic implicat în opera artistului, fie de necesitățile de ordin decorativ ale întregului ansamblu. Din acest punct de vedere, sub raport compozițional, s-ar putea ușor ca spectatorul european să fie derutat de profunzimea elementelor care sufocă întregul spațiu artistic. El ar prefera să-i se procure o impresie de armonie și de simetrii, de calm și de echilibru, de măsură și de logică în distribuirea figurilor și a spațiului. Dar privitorului indian, invazia sutelor și sutelor de statui, de coloane, de basoreliefuri, de trunchiuri de copaci, de nenumărate ornamente vegetale și animale care acoperă întreg corpul unui templu, îi sugerează însăși forța copleșitoare a formelor infinite, vibrând de vitalitate, orgiastice ale naturii și vieții. Artistul nu este preocupat să-și organizeze compoziția corpând figurile în așa fel încât ele să se detașeze spațiat, libere și relativ independente, dispunându le pe un fond amplu degajat, ci el elimină în mod intenționat orice spațiu gol, Are, cum s-a spus, o oroare de vid. Împle fiecare suprafață de spațiu liber, mereu cu alte figuri, reducându-le la dimensiuni, adaugă la infinite elemente decorative, aglomerează tot mai mult, aglomerează într-una, pentru ca din această aglomerare să rezulte ca o expresie emblematică a forțelor primitive ale naturii, impresia de viață tumultoasă și debordantă, supraabundentă și sensuală, dinamică și vibrantă de elan vital. Artistul indian încarcă mereu și pentru că are mult de spus, are vocația de povestitor, este un narrator incontinent. Acest gust narrativ este de-al minter o constantă a artei indiene de-a lungul întregii sale istorii. În procesul narațiunii, elementul sacru impregnează reprezentarea vieții cotidiene. O delimitare între aceste două planuri este aici și imposibilă și fără sens. Elementul miraculos îi apare indianului cât se poate de natural, penetrează întregul univers, intră în modul cel mai firesc în lumea naturii și a oamenilor. Esența ultimă însă și a întregului univers este unică, întrucât ființa omenească este supusă unei continui reîncarnări, traversând toate regnurile animal, vegetal și mineral. Prin trecute sau viitoare transmigrări rezultă această identitate de esență Om viețuitoare plantă rocă India este un haos, exclamă mason ursă Citez În nicio altă vatră a omenirii, viața spirituală n-a fost atât de intensă ca în această civilizație Care n-a crezut aproape niciodată într-un suflet imaterial Închei citatul de-aici și complexitatea artei sale. Arta indiană are ceva din caracterul vag al școlii egiptene, din saturația religioasă a goticului, din surprinzătoarea libertate a artei grecești arhaice și din sinceritatea și convingătoarea expresivitate a artei primitive. Muzica tradiția indiană atribuie originea muzicii ca și a întregului universului Brahma, Situată fiind pe același plan cu activitățile cele mai înalte ale gândirii, ale spiritului, muzica avea un rol fundamental în viața spirituală, un rol asociat indisolubil religiei și filozofiei. În timpurile cele mai vechi se credea că muzica are o acțiune miraculoasă, nu numai asupra oamenilor, ci și a animalelor și chiar asupra fenomenelor naturii. Muzica indiană a fost de la început intim legată de cuvânt, de gest și de mișcare. Fără dans și fără mimică, muzica era considerată de indieni ca fiind incompletă. Primele compoziții muzicale au fost imnurile, cântecele magice și de sacrificiu, cărora le este dedicată exclusiv și una din cele patru cărți sacre, Samaveda. Această muzică străveche era, în general, monodică. Uneori, ca un rudimentar început de polifonie, melodia era acompaniată de un sunet prelungit. Primul tratat de teorie muzicală datând din secolul II era noastră, inclus în tratatul dedicat teatrului și atribuit legendarului Barata. Analizează amănunțit elementele artei vocale, ale dansului și mimicii, precum și diferite tipuri de cântece religioase, forme de muzică vocală și instrumentală, etc. Acompaniamentul instrumental, care în epoca vedică, dacă într-adevăr exista, deținea un rol cel mult secundar, a apărut și s-a perfecționat începând din epoca următoare, deci aproximativ din secolul 5 înaintea erei noastre. Se deosebeau net trei categorii de muzică, religioasă, populară și de curte. Pe lângă aceasta, muzica vocală și instrumentală era nelipsită în spectacolele teatrale. Se cerea ca actorul să fie în același timp și un cântăreț și un instrumentist iscusit. Spectacolul teatral începe cu o introducere muzicală, o scurtă uvertură, susținută de o mică orchestră care intervena și de-a lungul acțiunii scenice, acompaniind replicele sau tiradele personajelor, precum și cântecele introduse în textul piesei. Instrumentele erau de o rară varietate. Între tipurile fundamentale și care au continuat să fie păstrate până azi, regina instrumentelor de coarne era vina, un baston de bambus, deci golpe dinăuntru, cu șapte coarde metalice întinse pe scăunașe înalte, al căror sunet dulce obținut prin ciupire capătă rezonanța de la doi dovleci goi fixați la extremitatea inferioară a instrumentului. O varietate ulterioară a vinei și având un timbru apropiat de vocea umană era saranghi, străvechi instrument cu arc și cutia de rezonanță din piele, cu 3 sau 4 coarte sonore plus între 11 și 41 de coarde de rezonanță. La marele număr de instrumente cu coarde se mai adaugă și numeroasele tipuri de instrumente de suflat și îndeosebi de percuție, din materiale și deci cu sonorități foarte variate, în special la această ultimă categorie, tehnica executanților atingea un înalt grad de virtuozitate. Limba și literatura vedică din limba autohtonilor dravidieni, probabil răspândită în toată India până la venirea arienilor, au derivat patru limbi forbite și azi, în sud de aproximativ o cincime din populația Indiei. Cea mai veche dintre acestea și având o literatură mai bogată este Tamila. Tripurile ariene vorbeau așa numita vedică, foarte asemănătoare limbii a vestei iraniene, Derivată din Vedică, limbii sanscrite, cuvânt care înseamnă desăvârșită, împodobită, i-a fost creată o gramatică de către celebrul Panini în secolul 5-4, înaintea erei noastre, o gramatică ultra-elaborată, cuprinzând numai puțin de 3.996 de reguli. Sanscrita, în care s-au scris și opere laice, era limba de cultură și limba de cult, la fel ca Vedică, și era cunoscută numai de brahman și de nobil. Este și limba marilor epopei, Mahabharata și Ramayana. Pe fondul lingvistic arian s-au dezvoltat alături de limba vedică și de sanscrită limbile populare sau prakrite, dintre care cea mai răspundită, dar care nu se vorbește azi, este limba pali, în care s-au scris primele opere canonice budiste. În fine, în evul mediu s-au format pe baza graiurilor populare numeroase alte limbi, Sindhi, gujarati, bengali, limba scrierilor lui Rabindranath Tagore, Marathi, etc. Dintre acestea, cea mai răspândită este Hindustana sau Urdu, având numeroase elemente persane și arabe, o limbă care are, începând din secolul al XVI-lea, o foarte bogată literatură. Nota 1. Sanscrita clasică a evoluat din sanscrita vedică. Limbile moderne indiene au evoluat începând din secolul X era noastră. Hindi sau hindustana este a doua limbă oficială a Indiei după limba engleză. Urdu este a doua limbă oficială a Pakistanului. Închei nota. Problema originii scrierii indiene este încă nelămurită. Probabil că cel mai vechi sistem de scriere avea la bază alfabetul aramaic introdus în India în jurul anului 800, înaintea noastre. Dar primele inscriții datate care au rămas sunt din secolul III, înaintea erei noastre. Mult timp s-au scris pe plăci de metal sau chiar opere întregi, după secolul XII pe stângi. Scrierea textelor sacre era interzistă ca fiind un act de profanare. Textul vedelor a fost tipărit avia în secolul trecut. Cantități imense de scrieri cu caracter religios, brahmane sau budiste, s-au transmis timp de peste două milenii și jumătate numai pe cale orală, numai prin recitare și memorizare. Nota 2. Dar texte brahmanice, budiste, jainiste și de literatură laică s-au păstrat și în manuscrise. Închei nota. Schematizând și urmând o ordine cronologică în enumerare, se notează că literatura indiană de interes, semnificație și valoare universală însumează opere de us religios, vedele, brahmanele, sutrele, o literatură cu caracter eminamente epic, marile epopei Mahabharata și Ramayana, apoi colecțiile de Purane și Jataka, producții didactic-moralizatoare, în primul rând Tantra, poezii lirice și opere dramatice. În tocmai ca și Diblia, Veda, Carta Cunoașterii nu este o carte, ci o întreagă literatură adunată și ordonată de Brahman, se pare între anii 1200-500 înaintea erei noastre, dar perioada de elaborare a ei se întinde pe o durată de două milenii, între 2500 și 500 înaintea erei noastre. Din această vastă literatură vedică ne-au rămas patru cărți, dar numai Rigveda, cunoașterea inurilor de laudă, prezintă un real interes literar. Celelalte, Sama Veda, Iajur Veda și Atarva Veda, conțin melodii cântate la oficiera diferitelor acte de cult, prima, formule pentru actele de sacrificii, a doua și formule magice diferite, a treia. Ricky Veda, compusă în ansamblu, se crede în perioada cuprinsă între anii 2000-1500 înaintea erei noastre, cuprinde 1028 de imnuri, în majoritate adresate divinităților personificând elemente și forțe ale naturii. Dar altele sunt imnuri pentru ceremonii matrimoniale, pentru funeralii, rugăciuni adresate ierburilor medicinale, etc. Altele, adoptând forma dialogului, au un caracter narrativ în care un mit devine o microdramă, Importante pentru studiul istoriei religiilor sunt imnurile care schițează un cadru al creației lumii și a omului. Nota 1. Semnificativ pentru justificarea sistemului diviziunii în caste este imnul 10 Roman 90, care narează cum zeii ca un efect al sacrificiului a cărui victimă a fost bărbatul primordial, purușa, au creat pe brahman, din gura victimei, pe șatria din brațele, pe vașia din femurele, iar pe șudra din picioarele lui purușa. În felul acesta, împărțirea castelor și respectiva lor poziție socială era fixat într-un mic, găsind prin aceasta o justificare și o confirmare de autoritate de plină. Închei nota din grupul acestor aproximativ 12 imnuri cu caracter filozofic-cosmogonic, celebru a rămas acela cunoscut ca imnul creației, cu tulburătoarea sa imagine a începuturilor care l-a inspirat și pe Eminescu în scrisoarea întâi și cu fiorul neliniști întrebărilor în care se îndrezărește și o ușoară umbră de scepticism. Citez Atunci nici neființă n-a fost și nici ființă. Căci nu era nici spațiu, nici cer și nici stihie. Avea stăpân și margini pe atunci universul, avea adânci prăpăstii, dar mare. Nu se știe. N-a fost nici nemurire, căci moartea nu începuse. Nu se născuse noaptea, căci nu fusese zi. Nici vânt n-a fost să bată acele începuturi, însă ceva în lume, unicul, să-i dar care minte oare stare să priceapă creațiunea însăși de unde a început? Poate aici zeii își să misliră neamul, dar cineva să spună din cine s-a născut? Doar el, acela care porni creațiunea, el cel care o privește din ceruri, numai el. El? Cel care a făcut-o sau poate n-a făcut-o, el singur știe poate sau poate că nici el. Închei citatul. Traducere de i. Larian Postolache Atarva Veda mai conține și imnuri în genul celor din cartea a zecea a Rigvedei. Stilul cărții și imaginea societății care transpare aici arată că este posterioară primei vede. Dar în cele 731 de himnuri sau formule magice mai amplu dezvoltate găsim aceleași figuri retorice, epitete, comparații, metafore, același sentiment al naturii și adeseori vibrațiile mai profunde ale unei gândiri filozofico-religioase. Iată câteva strofe dintr-un cânt funebru pentru un prieten căzut în luptă. Citez Pământule, primește-l cu blândețe, cu niciun spin cu vârf înțepător, să-i fie somnul lui, într-o odihină, întine făicul cu și încăpător. Nu în acest lacaș cu strâmte maluri, s-ar cuveni să stai, ci în largi grădini, tot binele ce l-ai făcut în viață să-l ai schimbat în miere și în lumii. Un ceas mai ai, și apoi niciodată nu voi mai ști, de soare, ori de vânt, cum mai ca în haină pruncul și învelește, acoperă-l tot astfel tu pământ. Din ceasul acesta greu al despărțirii, de aici înainte tu să-i fi vestmânt, cum soața blând bărbatul și învelește, cu haina ta acoperă-l pământ. Închei okay, citatul. Traducere de i. Larian Postolache. Un care interes literar prezintă și brahmanele, comentarii ale vedelor, dar în care sunt incluse și numeroase tradiții și legende populare, de o încântătoare sensibilitate, fantezie și ingenuitate. Upanishadele cuprind speculația asupra absolutului, speculații elaborate în afara mediului sacerdotal, constituie ultima parte a vedelor, inserând și mici poeme narrative. Sutrele sunt culegeri de aforisme și sentențe morale prin care se strecoară și câte un exemplu mai puțin arid. Citez. Omul modest este un om sărac cu duhul. Credinciosul este un ipocrit. Eroul un barbar. Ascetul un prost. Prudentul un om nehotărât. Spuneam atunci, care este virtutea dintre virtuți pe care răutatea omenească să ne ajungă să o bârfească? Închei citatul. În forma sutralor sunt compuse și diferite tratate celebre, de la tratatul politic al lui Caudilia sau gramatica lui Panini, până la cunoscută ascriere erotică ce dă interesante, amuzante și, bineînțeles, picante indicații asupra vieții morale libertine din primele secole ale erei noastre, cam ma sutra. Zeci de volume cuprind colecțiile de purana, legende și povestiri semi-istorice, difuzate încă din timpuri străvechi, de povestitori populari sau de barzi de la curțile regale. Povestirile populare în proză, Jataka, ilustrează viețile lui Buddha de-a lungul reîncarnărilor iluminatului. Dintr-o asemenea, Jataka, trecută prin numeroase versiuni intermediare, derica și cunoscuta noastră carte populară Varlam și Ioasaf Povestiri instructive de mare popularitate și alții aduc pe scenă oameni de toate condițiile sociale, agrementând simțul delicat al naturii, sensibilitatea și finețea viziunii cu ironia grațioasă, ca în această legendă, care nu face parte din jataca, a creației femei. Citez. La început, când... Vaștri, creatorul divin, voii să creeze femeia, își dă seama că folosise toată plămada pentru crearea bărbatului și că nu-i mai rămăsese nimic. După ce se gândi puțin, făcu precum urmață, luau tungimea lunii și întortochetura plantelor agățătoare, înderătni a cărceilor volburi și tremurul firelor de iarbă, blădierea trestiei și farmecul florii de lotus privirea blândă a căprioarei și învelșunarea cu care se apără albina, bucuria zglobie a razelor de soare, plânsul norilor și nestatornicia vântului, sficiunea iepurelui și înfumurarea păunului, moliciunea pufului de papagal și duritatea diamantului, dulceața mierei și cruzimea tigrului, căldura focului și răceala zăpezii, vorbirea gaițe și gânguritul dulce al porumbelului, perfidia cocorului și fidelitatea raței sălbatice, și amestecând toate acesta la un loc, făcu femeia și odărui bărbatului. Închei citatul. Traducere de o vidiu drâmba.